Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilno društvo i savjetima građana Sektor 3. Dan s nam je gosp, gospodin Nikola Rogoz, direktor gradske tvrtke čistoća i Helena Traub iz Pickup International. Pričat ćemo o sanaciji od lagališta na Ilovcu. E, dobar dan e, i srećan pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radio Karlovca. Možete nam reći u kojoj trenutnoj fazi uređenja odlagališta Ilovac? Pa evo na odlagalištu Ilovac možemo reći da što se tiče samog tijela odlagališta su započeli završni radovi, preseljenje bala i ugradnja njihovog tijela odlagališta je završeno u 100% obimo preslagivanje komunalnog otpada je na razini 92% sa današnjim danom prekrivanje i netnom prekrivkom ostalo ot, otkriveno negdje oko 15% tijela od lagališta sa unutarnje strane. E, što se tiče izgradnje privremenih e, tehnoloških cesta na odlagalištu, lagališta, one su sada u fazama izrade, a sadnja drveća će ići kao peti zadnji dio, odnosno cijelina radova koje se rade u ovom, po ovom ugovoru o preslagivanju otpada sa razmještanjem bala. E, što se tiče samih radova, Kvaliteta radova je najbitnija u ovom trenutku i bitno je naglasiti da je u, do prvog sedmog smo imali dva i tjedna kišnih dana koja nas je sprečavala da završimo u zadanom roku. Bitno je naglasiti je rok bio dosta kratak za izvođenje ovih radova, ali smatram da ako neće biti velike kiše da će se to sve završiti, znači sa produženjem od tih dva i pol tjedna. Svjedoci smo da je sada u zadnjem dva tjedna u sedmom mjesecu također su bila četiri kišna dana koji su ovaj dosta, da tako kažem, odužili opet radove na prekrivanju. Problem je naravno dosta natopljena zemlja koja se nalazi na Odlagališti ilovac i spremna je za prekrivanje no međutim sa mokrom zemljom je teško raditi da bi se fino prekrilo tijelo odlagališta i da bi se ovaj poravnalo i napravili svi znači zadani padovi. Vidjeli smo da ste ugradili bale od lagališta možete nam reći da ste imali neki problema? Pa nakon utvaranja tog posla koji je počeo odma sa e, prvim danom e, rada kad su otvoreni radovi 8. svibnja 2007. godine to je bio posao koje smo se tako kažem najviše i bojali u probnom slaganju zid vidjeli smo da je problem što su bale pukle na samom platovu za bale znači da su vremenski uvjeti i vanjski utjecaj učinili to da je došlo do pucanja folije na balama i taj nesnosan smrat koji se širio sa deponije izvor mu je bio zapravo u balama Nakon promjene tehnologije i, i da tako kažem vozno trojnog parka koji su radili na, na razmještanju i ugradnji bala taj dio posla je krenuo nešto brže i ne smo bili najviše skoncentrirani da se te bale što je moguće prije zbog velikog smrada ugrade u tijelo odlagalište zadnja bala je ugrađena 21. lipnja u dopodnevnim satima i nakon toga je počelo kompaktiranje tog dijela otpada koji je i prekrivan upravo da bi građanima Znači, koji žive u neposrednoj blizini deponije, olakšali jednu vrlo tešku situaciju koja je trajala otprilike četiri tjedna, dok nismo zap, m, uspjeli postići da je zapravo faza prekrivanja u svom obimu dnevnog posla bila veća od ugradnje bala. Sada je taj problem riješen. Evo i ja bih s ovim putem još jedanput zahvalio građanima koji žive u neposrednoj blizini deponije, to su građani znači u Zagrebačkoj ulici i Orlovačkoj koji su izdržali ovaj nesnosni smrad. Hvala im na podršci koje smo dobili i ovaj da je taj posao što se tiče razmišljanja balagota. A možete nam reći što je korišteno za prekrivanje? Za prekrivanje je korištena znači zemlja, inertna prekrivka i korišten je e, materijal iz ciglana koji, ostaje, e, koji je ostatak nakon pečenja e, gline, odnosno izrade blokova e, koji je vrlo, da tako kažem, e, e, fin Gotovo praškast i koji jako dobro zapunjavao prekrivku, odnosno sam otpad na samom tijelu odlagališta, tako da je sa, sa jednom, tako kažem, kvalitnim radom svih strojara na tijelu odlagališta je ta prekrivka iz dana u dan bila sve veća i ta se kvadratura prekrivenoga povećavala i sa povećanom naravno, prekrivkom se smanjivao smrad sa odlagališta koji je već gotovo dva tjedna mislim da je sad situacija bitno, bitno drugačija i da ne možemo reći sada da se širi nesnosan smrad jer zapravo je otkriven samo dnevno doveženi otpad to je površina od dvjestutinjaka kvadrata koja se kompaktira prekriva će se znači fazno kako bude završavala se kazata pokazata. Možete možda reći koliko, koliko, koliko je cijena? ovog dijela uređenja odlagališta? Cijena ovog dijela uređenja odlagališta je 2 miliona 753 kuna bez PDV-a postoje 2.753.500 kuna bez PDV-a, odnosno 3.359.270 kuna sa PDV-om. To su radovi, znači na preslagivanju komunalnog otpada sa razmještanjem bala, koji izvodi tvrtka Ecoflor iz Donje Zdenčine, Ecoflor Plus iz Donje Zdenčine. Bitno je naglasiti da je na radovima koji traju također na potoku Koretinac angažirana tvrtka Vodoprivreda DD iz Karlovca koja radi u programu Hrvatskih voda jer su tamo također bih naglasio vrlo obimni radovi u samom potoku Koretincu gdje je ručno čišćen i uređen kanal Koretinac zatim je rađeno strojno uređenje profila kanala, sad traju radovi na izradi tehnološke ceste i pripremi za izradu glinene zavijese sa postavljanjem geomembrane svi ti radovi na potoku Koretinac se rade iz razloga da bi spriječili procjedne vode tijela odlagališta da ulaze u sam potok Koretinaca. Evo za, za prvi blok mislim da bi bilo dovoljno, sad ćemo malo pustiti glazbe pa se vraćamo. Now this one goes out to all enemies of amazing I tell you, the Babylon and all wicked, wicked ones, he is roots will it's a big trick and see the human race see the human five five Evo nas ponovno i sljedeće pitanje bilo u kojoj su fazi postupci izdavanja dokumentacije lokacijske i građevinske dozvole. Kao što je već više puta rečeno, završena je studija utjecaj na okolju s sadržaja za lokaciju od lagališta komunalnog otpada Ilovac, znači osnovni dokument od kojih sve počinje. Napravljene su podlobe za izdavanje lokacijske dozvole i u u narednom tjednu očekujemo e, završetak postupka izdavanja lokacijske dozvole, tako da mislim da ćemo u mjesecu srpnju imati lokacijsku dozvolu. E, nakon toga lokacijsku dozvolu i sve potrebite dokumente, projektnu dokumentaciju ćemo predati e, sa zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole koju očekujemo ovaj, u mjesecu rujnu, odnosno početku mjeseca listopada. I tada su stvoreni sve, pre, sve preduvjeti da krenemo u prvu fazu, prvu pravu fazu sanacije od lagališta koma otpada na lovcu. E, mi ćemo naravno u suradnji sa e, gradom Karlovcem, e, pripremiti svu potrebitu dokumentaciju da se može ovaj izraditi i natječajna dokumentacija i da bi onda ta prva faza sanacije počela u 2008. godini, to bi bila izrada plino drenažnog sloja na tijelu odlagališta, postavljanje, postavljanje znači tog nepropusnog sloja koji će se vjerojatno raditi iz bentonitnog tepiha i rekultivirajućeg sloja. Naravno bi će tu i ugradnja odplinjavanja, odnosno odplinjača u samom tijelu odlagališta i povezivanja u jedan sustav prema baklji. Vrijednost tih radova, teško mi je sada o tome govoriti, ali vrijednost te faze koja bi se radila u 2008. godini će biti otprilike između 6 i 8, odnosno možda čak 6 i 9 milijuna kuna. Teško je sada još u ovom trenutku reći o tome jer će se morati raditi i protupožarni put oko tijela odlagališta za koji su sada već pripremni radovi napravljeni. Moraće se ograditi s tijelo odlagališta i e, time znači, spriječiti ulazak nezaposlenim osobama na tijelo odlagališta, a kažem najbitnije je sada da se dobije lokacijska dozvola i da izradimo svu potrebitu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole čime ćemo dati legalitet ovoj građevini i ovom kompletnom zahvatu u prostoru. Spominjali ste i cijene što uređenja, što sanacije odlagali, što možete nam reći u kojoj mjeri će sudjelovati grad i fond Projektantska veličina, posebno naglašavam ovo projektantska veličina cijene sanacije odlagališta komunalnog otpada Ilovac je 50 miliona kuna. U tom projektu Fond za zaštitu okoliša i učinkovitost su je sa 50%, Grad Karlovac sa 50%. Taj ugovor također doživio svoju promjenu. Znamo da je prije toga Grad Karlovac davao 67%, a Fond 23 posto 76 23 je bio odnos. Sad je taj omjer su financiranja puno povoljniji. To je također isto jedan veliki napor koji je učinjen da ovaj, to financiranje bude olakšeno za grad Karlovac, odnosno za građane grada Karlovca. Što se tiče imovinsko pravnih odnosa, naglasi je isto da su oni rješenjen što se tiče znači samog zemljišta jer znamo da je tu bio problem sa, sa povratom zemljišta prema talijanskim državljanima. tu je sklopljen ugovor o pravu građenja između grada Karlovca i Republike. Hrvatske. Tako da je i to još jedan vrlo, vrlo važan dokument koji daje legalitet ovom poslu i na osnovu njega se može znači izdati i lokacijska i građevinska dozvola. Pa to je sigurno dobra vijest za građane luca i građane karlovca. A recite mi na koji način se trenutno obrađuje otpad koji stiže svakodnevno na odlagalište. Prosječno dnevno na odlagalište dolazi oko 150 tona komunalnog miješanog komunalnog otpada i neopasnog tehnološkog otpada. Miješani komunalni otpad se odlaže, znači na način razastiranjem i kompaktiranjem u tijelu odlagališta, a neopasni tehnološki otpad se ručno selektira, znači, odvaju se na odlagalištu papir karton, miješani papir, odvaja se staklo pet ambalaža još neke vrste plastika, izdvaju se gume koje dođu u miješom komunalnom otpadu. Izdaja se znači metal kojeg mi vozimo i od građana grada Karlovca najvećim dijelom u akcijama odvoza glomaznog otpada. U proljetnoj akciji ove godine čistoće je odvezlo 270 tona glomaznog otpada i vidimo da se iz godine u godinu u akcijama povećava količina otpada, a tvatka čistoća i produžava znači vrijeme provođenja akcije i povećava broj kontejnera u pojedinoj gradskoj četvrti odnosno mjesnom odboru. Vidimo da imamo velike količine otpada možete nam dati nekakvu procjenu koliko deponija može još izdržati od vlagališta koliko možeš izdržati. To je dosta teško pitanje koje ste mi sad postavili ovaj rad na deponi, odnosno odlaglištu komunalnog otpada Ilovac, ovisi će najviše o izgradnji novog centra za gospodarenje otpadom. I, Čuli smo da će to biti regionalni centar. To će biti da regionalni centar gospodarenja otpadom, to je posao koji vodi Karlovačka županija. Što se tiče samog e, volumena koji može primiti Ilovac, vjerujem da na ovoj lokaciji možemo, da tako kažem, izdržati, ali stvarno izdržati do kraja 2009. godine sve što bude kasnije nije bit će dosta velikih problema, ali ja vjerujem da će taj projekt Regionalna centra za gospodarnje odpadom, ovaj se završiti do tada i da će se početi voziti, odnosno sakupljati i odvoziti na novu lokaciju Regionalnog centra za gospodarnje odpadom. Znači definitivno možemo poručiti Županiji da, da je 5 do 12 i da se zaista treba uhvatiti ove priče oko Regionalnog centra jer uh, odlagalište na ilovcu ne može više od diošeno dvije godine izdržati. Podlagalište na Ilovcu će morati izdržati, jel jednostavno do trenutka dok se ne bude vozilo na Babinu goru, ali ja vjerujem da je dovoljno vremena da se ovaj regionalni centar za gospodarenjem otpadom na novoj lokaciji znači napravi do tog vremena. Evo sad ćemo još malo zasiret, pa se vraćamo. I hate people she crossed my way This little girl I'm talking about recite nam što je z balirkom i dalije i su istinite tvrnje da da se za nju još plaća 140.000 kuna lizinga mjesečno ko to plaća Naravno da dok god traje ugovor o operativnom lizingu za postrojenje za baliranje, da se mora poštivati znači, taj ugovor o operativnom lizingu i plaća se rata od 150.000 kuna mjesečno za postrojenje za baliranje otpadom, to je znači cijena sa PDV-om mjesečnog anuiteta, znači gotovo 5.000 kuna dnevno košta balirka, troško je plaću u grad Karlovoci tvrtka čistoća. Da li znate koja će biti sudbina balirke? Da li... Pa u ovom trenutku vam ne mogu reći, ovaj, mi se nadamo da će postojenje za baliranje u dogledno vrijeme otići iz Karlovca, ali vam ne mogu reći neke pojedinosti vezane za tu temu. Znamo da je u funkciji vaga od 1.1.2007. možete nam reći koje su iskustva? Pa od 1.1.2007. godine... Počele se sa radom vaga na odlagalištu komunalnog odpada Ilovac, ona se nalazi u toj ulazno-izlaznoj zoni sa kompletnim softverom za, za vaganje izuzetno smo zadovoljni sa samom vagom samim softverom obukom i mogu to i pohvaliti naše ljude na odlaglištu Ilovac koji stvarno Rade jedan od težih poslova u čistoći. Što se tiče same vage, zadovoljni smo rezultatima, više nema tu subjektivne procjene, znači volumena koji ulazi na odlagalište, to je sad potpuno objektivna, objektivan dokument koji se zove vagarinka i svaki kamion koji ulazi važe se znači na ulazu. I, I na izlazu se važu znači, autopodizači, dok postoji baza podataka svih kamiona koji uđu unutra. Tako da tu više nema, nema e, subjektivne procjene. Ovo je potpuno, kažem, objektivan dokument koji govori u kilu koliko je kojeg vrste otpada i od koje pravne, odnosno fizičke osobe, ušlo na tijelo odlagališta. To je nama e, povećalo papirologiju mjesečnu. No međutim, postoji softar koji znači izvrši kompletnu analitiku e, i statistiku e, zadnjeg e, dana u mjesecu i do početka znači prvog dana sljedećeg mjeseca mi imamo gotove podatke. E, na, osnovu, na osnovu toga vam mi mogu reći znači, koliko je dnevni ulazak otpada na lokaciji da je to sada oko 150 prosjeke 150 tona dnevno mi znamo da na lokaciji lovac dolazi otpad 75% županije odnosno od 1020 stanovnika karlovačke županije. Što se tiče same ulazno izlazne zone u koje se nalazi vaga. Tu je još jedan sustav napravljen to je video nadzor. On je također završeni i taj projekt. I on se sad nalazi u probnoj fazi rada. Do kraja godine će on biti uvezan sa ovim sustavom za vaganje, tako da će to biti zapravo jedna zajednička cilina. Videonadzor ima funkciju bilježenja znači kamiona, njegovih registarskih oznaka i ima funkciju kontrole i nadzora ulazno-izlazne zone na samom odlagalištu. Podaci se s njega pohranjuju, čuvaju pet godina kao vjerodostojni dokumente. Odlično. A možete li nam reći kakva je suradnja s drugim gradovima i općinama? Spomenuli ste da, da, da većina smeća dolazi na odlagalište Ilovac. Da li tu ima problema? Pa mi moram reći nemamo nekakve da tako kažem, nemam suradnju prema jedinicama lokalne uprave samouprave, odnosno prema drugim gradovima i općinama. Mi e, imamo suradnju sa komunalnim tvrtkama koje sakupljaju odvoze otpacaca sa, sa, iz tih gradova i općina. Naravno da tu uvijek ima određenih problema i da je bilo možda nekih e, sitnih e, razmišljanja u razmišljanjima, no međutim Možda želim naglasiti što se tiče odlagališta Ilovac, čistoća Karlovac uz potporu grada Karlovca kao vlasnika tvrtke i napravila se po zakonu i e, od prvog, prvog 2007. se važe otpad na lokaciji, odlagalište komunalnog otpada Ilovac i e, naravno naplaćuje se po toni. To je preduvjet da mi zapravo po zakonu u narednoj godini počinjemo, odnosno mi smo već izradili, četiri prijedloga. Počinjemo naplatu po težini, odnosno količini, više ne po kvadratnom metru. Pričamo ovdje za i fizički i za pravne osobe. Osim kupovine vage i stavljanja u funkciju ove godine, čistoće je također provela natječaj vezano uz kupovinu kompaktora. Možete nam reći nešto o tome? Čistoće Karlovac sa, sa stručnim službima grada Karlovca je predložila nekoliko projekata. Najznačajniji projekt u 2007. godine svakako preslagivanje komunalnog otpada sa ugradnjom Bala. posebno bi tu naglasio da se financira znači 50% fond za zaštitu okoliša energetskog učinkovitosti i 50% grad Karlovac. Drugi veliki projekt, odnosno velike investicija je kupnja nabava kompaktora koji kojem je cijena 1,9 milijuna kuna bez PDV-a, također smo proveli natječaj i kompaktor bi sredinom mjeseca srpnja trebao doći u Karlovac. Treći projekt je projekt koji će se provoditi na području posljednje držane skrbi, a to je postavljanje posuda za miješani komunalni otpad volumena 120 litara na području posljednje držane skrbi grada Karlovca, znači gradskog prstena koji je bio za vrijeme rata okupiran. Četvrti projekt su edukativni konteneri, znači za odvojeno prikupljanje ambalaži ambalažnog otpada koji ćemo provesti početkom školske godine u jaslicama, vrtićima, osnovnim i srednjim školama na Karlovačkom veleučilištu te u džačkom i učeničkom domu. Sva ta četiri projekta su sufinancirana od strane Fonda zaštite okoliša i energetsku učinkovitost i grada Karlovca i tvrtke čistoće. Sve uz znači post, ovaj, uz sustav vaganja iz videonadzor, gotovo svi projekti koji su bili predloženi od strane čistoće i grada Karlovca su od strane Fonda zaštite okoliša energetsku učinkovitost i odobreni. Što smatram da isto Veliki pokazatelj koliko i grad Karlovac i tvrtka čistoća su napravili puno u tom odnosu prema fondu jer svi ti projekti su i odobreni, provedeni su svi natječaj i sad samo čekamo ovaj isporuke znači i kompaktora i komunalnih posuda za budući posljednje državne skrbi, a početkom školske godine nakon povratka. Znači, sa godišnjih odmora ćemo provesti i postavljanje edukativnih kontejnera na lokacijama Jaslica, Vrtića, Karlovačkih osnovnih i srednjih škola i veleučilišta. Možda da se nadovežemo, koje je sudbina zelenih otoka? Zeleni otici u gradu Karlovcu će ostati za na usluzi unim građanima koji e, ne vraćaju PET ambalažu, e, staklenu ambalažu, aluminijske i FE doze u sustav znači povratne naknade od pola kune pojedinici ambalaže i mi redovito praznimo Zelene otoke mada je količina pet ambalaže i stakla na njima gotovo zanemariva i u zadnje vrijeme nakon što smo popravili te kontejnere je li bila dosta velika šteta na njima u 2006. godini mi smo ih vratili na lokaciju Zelenih otoka upravo iz tog razloga da građani koji e, ne žele tu povratnu naknadu, a moramo e, biti objektivni reći da i takvih građana ima u gradu Karlovcu da imaju gdje odložiti odnosno selektirati otpad. Oni imaju svoju edukativnu dimenziju i e, mi ćemo te kontejnere koristiti u akcijama koje predviđemo krajem 2007. i početkom 2008. godine sa prikupljanjem drugih vrsta e, otpada, odnosno drugih vrsta sekundarnih sirovina. E, jednostavno ćemo na pojedine kontenere, određene boje, nalijepiti naljepnicu, te ćemo objaviti u medijima ovaj, e, koja će se vrsta otpada u kojem vremenu prikupljati u tim kontejnerima koji se već nalaze na znači lokaciji zelenih otoka. Tu bi naglasio da grad Karlovac ima 50 zelenih otoka, svaki od njih e, e, ima kontejner za staklo, kontejner za pet ambalažu, za aluminijski jefe doze, za papir i još dodatni kontejner za miješani komunalni otpad. Svi su oni u redovitom znači, e, procesu odvoza, redovito se e, prazne i čiste, ali ono što želim naglasiti da je izuzetno mala količina sada pet ambalaže stakla i aluminijskih jefe doza koje dolaze sa zelenih otoka. Čistoća je dobila i župansku koncesiju za skupljanje pet ambalaže kao a, također skupljate i baterije. Da li možete reći da li, da li imate tu nekako iskustvo? E, što se tiče baterija, prvo bih to htio objasniti, mi ne skupljamo baterije jer nemamo dozvolu za e, opasni otpad. Baterije su po e, ključnom broju e, opasni otpad i tako su klasificirane mi ne skupljamo baterije mi izdvajamo baterije iz miješanog komunalnog otpada koji dođe na e, lokaciju odlagališta komunalnog otpada na Ilovcu znači izdvajamo baterije i izdvajamo akumulatore na ilovcu se nalazi specijalni kontejner u koji se odlažu akumulatori koji su pronađeni u miješanom komunalnom otpadu i baterije koje se izdvoje. Prošle godine smo svu tu kompletnu ovaj, količinu od 2,5 tone baterija, zbrinuli, odnosno platili da bi ih zbrinuli. Što se tiče županijske koncesije za pet ambalaž, odnosno za ambalažni otpad, da ovaj početkom godine smo nakon provedenog natječaja od strane Karlovačke županije eh, mi dobili ovaj posao u prvom koncesijskom području. Što se tiče samog tog posla, rekao bih da je on eh, još uvijek u, u početnim fazama eh, jer su eh, veliki trgovački lanci napravili ugovore sa koncesionarima na nacionalnoj razini i tu je sada došlo do određene određene, da tako kažem razlike, odnosno rekao bi da se zapravo sa nama manjim koncesionarima želi operativno poboljšati posao rada na terenu Potrebno je još vjerojatno uh, proći će nekoliko mjeseci, odnosno do kraja godine kad će se to ustabiliti i kad ćemo mi funkcionirati u uh, tom sakupljanju znači na, na svom koncesijskom području. Kompletno županijsku koncesiju... Uh, su dobile još neke tvrtke i tu nemamo nikakvih problema, imamo dobru suradnju i sa komunalnim tvrtkama koje su u drugim koncesijskim područjima ali kažem potrebno još jedno određeno vrijeme da se to sve ustabili i da je taj sustav u potpunosti profunkcionira. Znamo da je provedeno jedno mjerenje emisije u zrak, da li možete reći da li će biti još mjerenja na odlagalištu i lovaca? U mjesecu travnju prije Početka radova na preslagivanju komunalnog otpada na lokaciji odlagališta komunalnog otpada Ilovac izvršeno je posebno mjerenje kako će zraka na lokaciji odlagališta otpada koje zadovoljava u svim svojim uvjetima emisiju, odnosno to mjerenje, posebno mjerenje je vršeno pomoću pokretne mjerne stanice, a radove, odnosno mjerenje je izvršila tvrtka Ant iz Zagreba to izvješće je pristiglo u čistoću 18. petog e, nakon znači, svih analiza e, i uzoraka, kao što vidite ja ga imam pred sobom. E, po radova u 9. odnosno 10. mjesecu mi ćemo ponoviti ta mjerenja da smo vidjeli do koje promjene došlo ovim radovima na preslagivanju komunalog otpada i prekrivanju tijela odlagalište u gradnji bala. Ono što smo... Sigurni, to je ono što se vidi iz zadnjih desetak dana, da se neugodni miris više ne širi sa odlagališta ilovca, da je samim time olakšan život građanima koji žive u neposrednoj blizini odlagališta komunalnog otpada, ali da bismo mi to sve potvrdili, da bismo mi to sve provjerili, još jedan put ćemo izvršiti ta e, mjerenja kako zraka, e, nakon što se, da tako kažem, sve završi nakon što će biti i manje rada e, strojeva na samom samoj lokaciji odlagališta i time će, ovaj, time ćemo zapravo dobiti e, i potvrditi ove radove koje radimo sada na odlagalištu. Što se tiče voda, mi kvartalno e, obrađujemo vode e, na potoku koretinec i gradac. To je normalan proces koji radi tvrtka kontrole koji Zagreba. Do sada nije bilo nikakvih većih problema što se tiče kvalitete te vode znajući da se one ipak nalaze u okolici odlagališta. Radovi na koretincu izrada i postavljanje geomembrane te izrada glinene zavijese, vjerujem da će poboljšati i rezultate na vodama koji prolaze potokom Koretinaca. Zahvaljujem Heleni na ovom iscrpnom razgovoru sa gospodinom Rogozom iz gradskog poduzeća Čistoća. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večera. Slušajte nas i drugog utorka opet u 20 sati. Do slušanja!